4 серпня 2021 року Вдома Голлі дивиться комедію на Нетфлікс, не вникаючи в сюжет, а просто вбиваючи час до наступної знеболювальної пігулки. Або навіть двох. Коли лунає звуковий сигнал. Це Ізабель Джейнс в компанії Герберта Біла і ще одного ФБРівця на ім'я Кертіс Роган. Роган – профайлер ФБР, який спеціалізується на серійних вбивцях. Ізі запитує Голі, чи читала вона сьогоднішню пресу. Голі вистачає прочитати заголовок на iPad Вони були канібалами? Припускаю, що прокуратурі доведеться провести прес-конференцію негайно. Вони з шефом Мерфі планують її на полудень. І не лише для місцевих журналістів. Як тут не повірити, що зірки розташувалися на користь Арендала Мерфі, котрий був у Міннеаполісі, коли їх усіх, крім Бонні Дал, викрали. «Ми тут з однієї причини. Наші криміналісти з командою ФБР дещо знайшли у шафі спальні Гарсію. Що? Що там іще? Щоденники, відповідає Герберт Біл. Її щоденники. Вона почала вести їх у жовтні 2012 року, незадовго до вбивства Хорхе Луїса Кастро. Агент Роган вивчає їх. В мене попереду довгий шлях, — вступає Роган. Там більше тисячі сторінок. Це тихий чоловік із коротким рідким волоссям і в окулярах без оправи. Захопливі речі? Жахливі речі, додає Ізі. Я прочитала достатньо, щоб стверджувати, що божевільними були обоє, хоча вона була божевільнішою у значній мірі. Думаю, подальші дослідження це підтвердять, каже Роган. Я не вірю, що Родні Гарріс зробив би щось більше, ніж, як би це сказати, бризкання слиною на всі боки. Його б вистачило лише на те, щоб гніватися на колег через несприйняття іраціональних ідей і сталого табу на споживання людського м'яса. Це вона умовила його спробувати правильно? – запитує Голлі. Вона звабила його використати Кастро як спосіб перейти від теорії до практики, втілити ідею в життя, тому що їй не подобався Кастро. «Не подобався?» – сміється Ізі. «Голі, та ти навіть не уявляєш, як вона його ненавиділа. І не тільки його, вона багато кого ненавиділа. Під доглянутою приємною та авторитетною личиною ховалася справжня Емілі Гарріс, несамовита психопатка, така собі місіс Гайд під владою професорки Джекіл. Вона повертає iPad до Голі. На екрані фотографія сторінки щоденника». Фраза повторюється знову і знову, як наче хтось примусив неслухняну дитину написати кілька сторінок «Я більше не буду плюватися в класі». «Ненавиджу цього гоміка», «Ненавиджу цього довбаного підараса», «Ненавиджу цього підара», «Ненавиджу цього всраку трахнутого підараса» і так далі на чотирьох сторінках. Роган зазначає. У цих щоденниках живе Емілі Гарріс, якої ніхто ніколи не бачив на засіданнях кафедри англійської мови. І це я лише починаю. Ось іще, додає Ізі. Вона переходить до нової фотографії. Ця сторінка списана словом «нігерша», доповнена іншими неполіткоректними визначеннями. кричуще величезні літери. Ми схильні думати, що вона приховувала щоденники навіть від чоловіка, додає Герберт Білл. Але ніколи не дізнаємося напевно, якщо цього не підтвердять її записи. «Це просто золото», – зазначає Роген. «Я б сказала, це дещо протилежне», – каже Голлі. «З дочки зору психології, звісно. Здається, я розумію. Вона приймала тіло пана Кастро лише заради того, щоб догодити чоловікові. Він наполягав». Але вона пише про це як про чудодійний засіб проти свого іщеасу та чоловікового артриту. Згадується й інші уявні переваги, зокрема, збереження розумових здібностей. А дещо з написаного взагалі нагадує сценарії рекламних роликів кабельного телебачення у пеклі. Однак з часом ефект почав слабшати. Тож вони вимушені були робити це знову і знову, категорично промовляє Голі. «Було б ідеально прищучити їх після Кастро», – каже Ізі. «Ну, якщо не після нього, то після Дреслера». Трюк з інвалідним візком був досить хитромудрим, і вони провели певну підготовчу роботу. Але спроби прибрати за собою виявилися недбалими. «Вони були старими», – тихо каже Голлі. «Ніхто не очікує, що стара людина може виявитися серійним убивцею, не кажучи вже про канібалізм». Ізі вигукує. Якби не ти, Голлі, вони, ймовірно, й досі мешкали б у тому будинку і жерли б своє пекельне їдло. А, говорили б люди, він трошки притрушений, а вона злегка пихата, але загалом нормальні стариганчики. Барбара дійшла до цього швидше за мене. Частково так і є, але ти зробила всю підготовчу роботу. І їй допомогла подруга, продовжує Голлі, Олівія Кінгсбері, стара поетеса. Думаю, це вона вручила Барбарі кінець мотузки. Біл дивиться на Рогана і киває. Вони встають. Вас візьме в облогу преса, місгібні. Не вперше. І навіть не здогадуючись, які слова зараз злетять з її вуст. Божевільні не платять. Біл і Роган збентежено перезираються. Але Ізі вибухає сміхом і голі приєднуються. Як приємно просто сміятися. Дуже приємно.